«То що тобі замовляти?» «Коли ти встигла дігнатися?» «Поки ви, сер, ловили гав», – відповіла Єва, повертаючись так, щоб офіціантка не бачила її обличчя, і пояснюючи. «Вона сама показала. Але вона читає по губах, тому у неї таке обличчя. У всіх глухонімих дивні обличчя». Дан не відчув, як у нього запекло трохи нижче шлунку. Так буває завжди, коли він чув щось неприємне. Червона спідниця, білий фартушок, біла шифонова блузка з рукавом ліхтариком. Все тепер виглядало в його очах жалюгідним. Пауза затяглася, прокоментувала Єва. «Ти жерти будеш?» Несподівана печія знищила апетит. «Коньяк», – проказав він, прискіпливо дивлячись на дівчину. — Який у вас є коньяк? Вона охоче відкрила сторінку і показала пальцем на потрібні рядки в меню. — Сто Закарпатського, викарбував Дан, і змовницьки, підморгуючи Єві, додав, нахамно дивлячись в очі, глухонімій. — І твої апетитні сідниці на закуску. — Ти що, ідіот? — Навіщо ти її ображаєш? — обурила Єва. Я ж тобі кажу, вона читає по губах. Офіціантка посміхнулася і зробила їй знак, що вона все зрозуміла, але навіть гадки не має ображатися. Пішла виконувати замовлення. і Він дивився їй у слід, печія внизу розрослась до грудей. Чоловіки за сусіднім столиком так само спостерігали, як довкола її ніг витанцьовує широка червона спідниця. — Мабуть, з неї вийде чудова дружина, — міркував у голос Дан. — Мовчить і нічого не чує. — Ти цинік, Даню, — відповіла Єва. — Не всі ж такі, як ти. Декому треба і поговорити. Дан пересмикнув плечима, напустивши байдужий вигляд, але печія внизу шлунгу не припинялась. Скоріше б вона принесла коньяк. У Єви задзвонила мобілка. Власне, вона зеленчала увесь час, і це страшенно дратувало. «Слухаю», – сказала Єва і відразу зробила «страшні очі», мовляв, дзвонить генеральний. «Так, так, так», – киваючи повторювала вона. Дан посміхнувся. І він знав, що після серйозних «так» Єва встане і відійде на безпечну відстань, аби він не чув, як вона затуркотить в слухавку, противним голосом вередливої дівчинки. Вона і справді відійшла, навіть вийшла за межі кав'ярні на трасу. Офіціантка принесла тацю старілкою тарілкою салату для Єви і коньяк. Виставила все це на стіл, зробила жест, вказавши на чарку і намалювавши у повітрі коло. «Це все?» – посміхнулася. Посмішка взагалі не сходила з її обличчя. «Як тебе звати?» запитав він. Її рука смикнулася за блокнотом і олівцем, котрі стирчали з кишеньки фартушка, але несподівано вона зробила інше. Оглядаючись на двері, перевернула на темне відполяроване дерево столу сільницю і уважно глянула на Дана. Він відвів погляд. Її очі, як на просту сільську офіціантку, були занадто пронисливими. Уявив, що він спілкується із собакою й одразу ж засоромився свого порівняння. То як офіціантка розрівняла висипану сіль, почала щось виводити на ній пальцем. Пальці вона мала тонкі з короткими, видовженими нігтями. Він стежив за рухом вказівного і прочитав: Соля, Соля? Соломія! Перепитав. Дівчина закивала і змахнула сіль зі столу. Він подумав, що розсипана сіль – погана прикмета. Повернулася Єва, Сіла. Почала прискіпливо оглядати інгредієнти салату. Розгорнула виделку і ніж, оглянула їх, протерла серветкою. Почала їсти. Дан механічним рухом потер долонею місце – де залишились білі крупинки. «Її звати Соля», – повідомив він. Єва жуючи, кивнула. Офіціантка, виконавши свої обов'язки, не пішла, а сіла за найдальший столик, освітлений сонцем, та підставила обличчя під промені. Очі її були заплющені. «Як кицька», – сказав Дан. «Що?» Не зрозуміла Єва. Кицька, повторив Дан, вказуючи очима на офіціантку якраз у ту мить, коли вона раптом поглянула в його бік. Халепа. Дівчина посміхнулась, але так, що Дан здивовано сморгнув. Неприємне відчуття від її вбогості вмить розвіялось. Навпаки, йому стало весело і цікаво від того, що зовсім не обов'язково говорити вголос. І зовсім не обов'язково, щоб це чула Єва чи хто-небудь інший. Від цієї думки він збадьорився. Такого в нього ще не було. Такої гри. Відпив з чарки і знову впіймав погляд дівчини. Це було нескладно, адже вона час від часу насмішкувато зиркала в його бік. Дан замислився, б таке придумати, і безгучно вирухнув губами. Розпусти коси». Зрозуміє, не зрозуміє. Вона просягнула руку до палички, що старчала в жмотку волосся, витягла її, змахнула головою. Світле волосся розсипалось по плечах. Дан чомусь відчув сором. Дурний, хлоп'ячий вчинок. Але ж вона не відмовилась, не зробила вигляд, що не розуміє, не округлила обурені очі, Просто підкорилися, і цього ніхто не помітив. «Я диригент німої ляльки», – подумав Дан. «Треба продовжити. Цікаво, а якби попросити її, скажімо, ги-ги, розсунути ноги?» Я посиділа, поглинута споживанням салату. «Порція досить велика, час є». Втім, він не наважився на більше, ніж просигналізувати. «Що ти тут робиш?» І одразу замахав головою, мовляв, «Забудь, це не цікаво, та й вона не зможе відповісти». Тому послав на інше, майже скоромовкою. «Якщо ти мене розумієш, розцібни гудзик на блузці, і сам мер в очікуванні». Вона хитро глипнула в бік чоловічого столика. Адже за ним сиділи і ті, що так само не зводили з неї вже хмільних очей, і невимушеним жестом розстібнула на блузці верхній ґудзик, але з якою посмішкою то он які офіціантки водяться в придорожніх забігалівках. Маленька хтива лялечка, мабуть, найбільша курва на селі. Він сміливіше вирухнув губами. Наступний. Вона спустила руку за край столу і звела всі пальці в кулак, відігнувши лише середній? Дан засміявся. Єва здивовано зиркнула на нього. Розважаєшся сам із собою? іронічно посміхнулась вона. Дан стенув плечима і прикрив обличчя рукою. Він не хотів, аби Єва здогадалась про їхню гру. Як ти гадаєш? «Що тут може робити ця панянка?» Байдуже запитав він. «Офіціантка?» «Ага. А що вона може тут робити?» «Живе, працює, а ще, ймовірно, підробляє на трасі з далекобійниками. Бачив її хтиву усмішку. «А що, хочеш спробувати?» «З мене досить», – сказав він. «Просто цікаво. Вона не схожа на місцеву». От як тебе бідаку зачепило. Добре, сиди тут. Я ж бо твоя добра фея. Єва підвелася. Ти куди? Знітився він. Ще не вистачало, аби вона підійшла з'ясовувати у дівчини подробиці біографії. Не переживай, все буде окей. Твоя німа німакарасоння лишиться незайманою, принаймні мною. Вважай, в мені прокинулась професійна цікавість. Вона підвелася і рушила всередину кав'ярні. Офіціантка з травогою поглянула в бік клієнтки. Він заспокоїв її жестом. «Не переймайся, все було смачно». І додав. «Тобі тут добре?»